Розділ, двадцять дев'ятий. Марго порадила мені поїхати на декілька днів, щоб очистити голову. Коли я сказала, що нікуди не поїду, вона запитала, чому це, а ще додала, що я вже давно не залишалась на одинці зі своїми думками. Мені необхідно розібратися в собі. Я зізналась, що не хочу залишати її на одинці, та вона обізвала мене дурним дівчиськом і додала, що я навіть не знаю, що краще для мене, не кажучи вже про неї. Вона скоса поглянула на мене, роздратовано стукаючи рукою по підлокітнику крісла. Потім важко підвелася і зникла. А за декілька хвилин повернулася таким міцним коктейлем, що від першого шковтка у мене запекло в очах. Тоді наказала мені сісти поруч і сказала, що моє скиглення вже її дратує, тож мені варто подивитися з нею колесо фортуни. Я послухала її сіла, намагаючись не чути голос Джоша, обурений і здивований, що лунав у моїй голові. «Ти кидаєш мене через пару панчіх?» Коли передача завершилася, жінка поглянула на мене, голосно гукнула і сказала, що з мене діла не буде, і запропонувала поїхати кудись разом. Але ж у вас зовсім немає грошей». «Боже, Луїзо, обговорювати фінансові питання вкрай непристойно», – сварилась вона. «Я просто шокована тим, як молоді жінки можуть демонструвати свою невихованість, обговорюючи такі речі». Вона назвала мені готель на Лонг-Айленді, до якого треба зателефонувати, сказати, що я дзвоню від імені Марго Девід, щоб отримати пільговий тариф сімейний. Вона додала, що трохи подумала про це, і якщо мене це настільки сильно хвилює, я можу заплатити за нас обох. І запитала, чи щаслива я тепер. Урешті-решт ми вирішили, що я заплачу за себе Марго й Діна Мартіна у нашій подорожі до Монтоку. Ми сіли на потяг у Нью-Йорку і вирушили до маленького готелю на озбережжі. Марго їздила туди щоліта, протягом десятиліть, аж поки старість або ж відсутність фінансів не зупинила її. Я стояла і дивилася, які вітають із такою радістю, немов вона давно втрачений член сім'ї. Ми пообідали креветками на грилі з салатом, а потім я залишила її теревенити з парою, котра управляла готелем. А сама вирушила на прогулянку стежкою, що струменила між піщаними дюнами, і аж до широкого вітрянього пляжу я дихала насилькою. Ченим озоном, повітрям і спостерігала за Діном Мартіном, котрий радісно грався довкола. Там, під гігантським небом, уперше за багато місяців я відчула, що мої думки належать мені, і більш нікому, і жодним чином не пов'язані з чиїмись потребами та очікуваннями. Марго, утомлена поїздкою на потязі, провела більшу частину наступних двох днів у маленькій вітальні, дивлячись на море чи розмовляючи з престарим патріархом готелю, чоловіком, схожим на обвітреного ідола з острову Пасхи, котрий постійно кивав, слухаючи її безперервний монолог, або ж хитав головою, погоджуючись із тим, що ні, тепер усе уже не таке, як було раніше, або ж так, усе дійсно надто швидко змінюється. Опиваючи каву, ці двоє вичавлювали із цієї теми все до останньої краплі, а потім сиділа, задоволені тим, що розуміють одне одного. Я дуже швидко усвідомила, що привезти її сюди було просто необхідно. Їй здавалось, взагалі не потрібна була моя допомога, хіба що у разі незручних предметів гардеробу чи для прогулянок із собакою. Вона усміхалася більше, а мені ж мені доводилося бачити, і це вже робило мене щасливою. Отже, наступні декілька днів я снідала у своїй кімнаті, читала книжки з маленької полиці у готелі, віддавалась розмірним ритмам життя Лонгайленду і робила все, що вона казала. Я гуляла і гуляла до тих пір, аж поки не згадувала про голод, аж поки галас у моїй голові не заглушався ревом хвиль, криком чайок і гавкотом маленького грайливого собаки, котрий ніяк не міг повірити у своє щастя. На третій день я сіла на своє готельне ліжко, Зателефонувала матері, щоб розповісти правду про свої останні декілька тижнів Спочатку вона мовчки слухала, а потім сказала, що я дуже мудра та смілива Я не втрималася і розплакалася від таких слів Вона дала слухавку татові, і він сказав, що повибивав би усю дурість із тих клятих гопніків Наказав не розмовляти з незнайомцями і поперхав писати, коли ми з Марго повернемося на Менгеттен Він додав, що пишається мною «Своє життя, вона завжди таке неспокійне. Чи не так, Люба?» – запитав він. «Я погодилася з татом і пригадала своє життя до віла, коли два роки тому найзахопливішою подією було щось на кшталт сварки у супермаркеті. Я усвідомила, що тепер, незважаючи ні на що, я набагато щасливіша». Останнього вечора ми з Марго повечеряли у їдальні готелю. Я вдягла свій темно-рожевий вельветовий топ і шовкові штани завдовжки тричверті. Марго вдягла гофровану зеленок від сорочку сорочку, такі самі штани. Я прошила додатковий гудзик, аби вони не спадали. Ми тихо насолоджувалися здивованими поглядами інших гостей, коли нас провели до наших місць за найкращим столом біля великого вікна. «А тепер послухай, Люба, це наш останній вечір. Гадаю, ми не повинні собі ні в чому відмовляти, чи не так?» Мовила жінка і скромно помахала рукою гостям, які досі витріщались на нас. Я одразу подумала, за чий це рахунок вона збирається ні в чому собі не відмовляти. Але жінка додала, «Мабуть, я хочу лобстера і трохи шампанського. Урешті-решт, це мій останній візит». Я було почала сперечатись, але жінка мене перебила. «Ой, я тебе благаю. Це факт, Луїзо. І нічого тут сперечатись. Я думала, ви британки стійкіші. Отже, ми замовили пляшку шампанського і два лобстери. Поки сонце сідало за обрій, ми поїдали смачнюще м'ясо з ароматом чеснику. Я розламувала клешні, бо в марго не вистачало на те сил, і передавала їх жінці. Вона, присмокуючи, їла м'ясо, час од часу передачи маленькі шматочки Діну Мартіну, який ображено сидів під столом. Ми розділили величезну миску картоплі фрі. Я з'їла більшу частину, а Марго лише спробувала декілька і визнала, що картопля дуже смачна. Поки ресторан потроху порожнів, ми сиділи в товариській м'якій тиші, а потім вона розплатилась кредиткою, котрою рідко користувалися. «Коли вони прийдуть за оплатою, я вже буду мертва. Ха!» До нас підійшов Чарлі, поклав величезну руку на її крихітне плече. Він сказав, що вже лягає спати, але сподівається побачитися з нею вранці, перш ніж вона поїде. А також зазначив, що йому було неймовірно приємно зустріти її через стільки років. «Мені також було приємно, Чарлі. Дякую за найтепліший прийом». Жінка з любов'ю всміхнулася. Вони взялися за руки, а тоді чоловік неохоче відпустив її і вирушив до своєї кімнати. Колись я спала з ним, заявила жінка, коли він відійшов на безпечну відстань. Прекрасний чоловік, але, звичайно, не для мене. Коли я відкашляла свою останню скипку смаженої картоплі, вона стомлено поглянула на мене. Це було 70-ті Луїзо. Я довгий час була сама. Було дуже приємно бачити його знову. Тепер у Дівець, звичайно, вона зітхнула, як і всі в моєму віці». Ми довго сиділи мовчки, дивлячись на нескінчений чорнильний чорний океан. Десь у майоріли крихітні вогники риболовних суден. Я спробувала уявити, як це – плевти десь посеред чорноти. А тоді Марго заговорила. «Я не очікувала, що повернуся сюди», – тихомовила вона. «Тож я маю подякувати тобі. Це, це надало мені нових сил». «Мені також, Марго». Я почуваюсь з собою. Вона всміхнулась, нахилилась, щоб погладити Діна Мартіна, він лежав під її стільцем і тихо сопів. Ти правильно вчинила з Джошем. Він не для тебе. Я не відповіла. Сказати було нічого. Я провела три дні, уявляючи людину, на яку перетворилася б, якби залишилася з Джошем багато, майже щасливо напівамериканку, і усвідомила, що за декілька коротких тижнів Марго зуміла зрозуміти мене краще, аніж я сама. Я прогиналася б під нього. Я відмовилася від улюблених речей, від власних уподобань, я б відмовилася від своєї поведінки, своїх звичок, загубилася б у його харизматичному его. Я стала б однією з тих дружин, і все життя звинувачувала б себе у тому, що не пасую йому, дякуючи небесам за американського віла. Я не думала про себе, у мене це добре виходило. Знаєш, мовила жінка, коли доживеш до мого віку, купа речей, про котрі ти шкодуєш, стане такою величезною, що буде все довкола. Вона не відривала погляду від горизонту, а я дивилась на неї і думала, до кого ж вона звертається? Після нашого повернення з Монтоку пройшло три спокійних тижні. Моє життя більш ні в чому мене не обмежувало, тож я вирішила жити саме так, як мене вчив ВІЛ, Просто існувати в кожному моменті та в усіх тих рішеннях керуватись виключно своїми бажаннями. Звісно, у якийсь момент Марго стане гірше, наша маленька бульбашка лопне, і мені доведеться купувати квиток додому». До того часу я вирішила просто насолоджуватись життям. Рутинні справи, мої пробіжки центральним парком, мої прогулянки з Діном Мартіном, приготування вечері для Марго, навіть якщо вона не їла багато, наші вечірні колесо фортуни і викрикування літер, коли треба було вгадувати слова, приносили мені задоволення. Прийнявши нову нью-йоркську себе, я стала сміливішою у виборі вбрання приходила за схваленням до Лідії та її сестри. Вони завжди оцінювали мене з роззявленим ротом. Іноді я вдягала речі, котрі давала мені Марго, а іноді купувала щось у вінтажному магазині. Кожного дня я стояла перед дзеркалом у вільній кімнаті Марго і захоплено обстежувала вішаки, відведені особисто мені». У мене було щось на кшталт роботи. Я заміняла дівчат у вінтажному магазині, поки Анжеліка їздила на фабрику жіночого одягу в Палм-Спрінгс, де, як виявилося, зберігали зразки аж із 1952 року. Я допомагала Лідії справлятися з касою консультувати блідих молодих дівчат щодо старовинних випускних суконь і молилася, щоб блискавки не повідривалися, поки вона розвішувала одяг і голосно скаржилась на те, що в їхньому магазині надто багато вільного місця. «Ти не знаєш, які зараз ціни на землю?» – запитала вона, дивлячись на порожню частину приміщення. «Серйозно, я б здала он той кут під парковку, якби знала, як заганяти туди машини». Я подякувала клієнтці, котра тільки накупила сітчі, блискуче балеро і зачинила касу. То чого не здаси, Можливо, під магазин? Ви б мали непоганий прибуток? Так, ми вже це обговорювали. Це дуже складно, якщо нам доведеться мати справу з іншими торгівцями, то треба буде робити окремі входи та розділяти доступ, а інакше як іще контролювати, хто дотвежтається? Незнайомці серед наших речей – це надто ризиковано. Вона надула жуйку, розгублено луснула бульбашку фіолетовим нігтем. Крім того, ти ж знаєш, що нам загалом люди не до вподоби. «Луїзо!» Ашок сплеснув руками в рукавичках, побачивши мене на порозі вестибюля. «Ти приїдеш до нас наступної суботи?» Міна запитувала. «А протесті досі триває?» У дві попередні суботи я не могла не помітити, що людей стало значно менше – у жителів району майже геть не залишилось надії. Скандування стало тихішим, бюджет міста скоротився, і навіть досвідчені протестанти потихеньку стали розходитись по домівках. Після початку протестів минуло декілька місяців, і ми були серед настійкіших. Міна щосили намагалась згуртувати всіх, роздавала пляшки з водою, наполягала на тому, що це не кінець. Звісно, він і досі триває, ти ж знаєш мою дружину. «Тоді із радістю, дякую, передай їй, що я принесу десерт». «Чудово!» Він наткненно замогикав від думки про смачну їжу, а коли я викликала ліфт, додав «Гей!» «Що? Стильне вбрання, леді?» Я була одягнена в стилі комедії «Відчайдушно шукаю Сюзен». На мені був фіолетовий шовковий бомбер із райдужною вишивкою на спині. Легінси, жилетка. На руці було повно браслетів, котрі радісно дзвонили щоразу, коли я грюкала касою. Вона не закривалась, якщо добре чи не грюкнути. «Знаєш», – мовив він, хитаючи головою, – «не можу повірити у те, що ти носила те дурне поло, коли працювала у гопників. Це геть на тебе не схоже». Я стояла біля відчинених дверей ліфта, я більше не користувалася службовим. Знаєш, Ашоку, ти маєш рацію. З поваги до її статусу домовласниці, я завжди стукала, перш ніж увійти до квартири Марго, незважаючи на те, що у мене вже декілька місяців був власний ключ. Не почувши відповіді, я запанікувала, але одразу ж заспокоїла себе тим, що в неї часто голосно грає радіо, а Шок сказав би мені, якби щось сталося. Нарешті я увійшла. У коридор радісно вибіг Дін Мартін. Його очка світились від того, що я повернулась. Я підняла його на руки і притиснулась обличчям до його зморщеного носика. «Так, привіт, хлопче. «Привіт, де ж твоя мама?» Я поставила песика на підлогу, і він почав бігати колами. «Марго?» «Марго, де ви?» Вона вийшла з вітальні в китайському шовковому халаті. «Марго, вам зле?» Я впустила сумку на підлогу і кинулась до неї, але жінка підвела долоню. «Луїзо!» – трапилось дещо дивовижне. Моя відповідь вискочила у мене з рота раніше, ніж я встигла зупинитись. «Ви одужуєте?» «Ні-ні, проходь, проходь, познайомся з моїм сином». Перш ніж я встигла щось сказати, жінка розвернулася і зникла у вітальні. Я пішла за нею і побачила високого чоловіка у пастельному светрі, заправленому під ремінь. Він підвівся з крісла, пішов мені назустріч, щоб потиснути руку. Це Френк молодший, мій син. Френку, це моя люба подруга Луїза Кларк, без якої я не протягнула б останні декілька місяців. Я намагалася приховати почуття ніяковості. Ой, м -м, це взаємно. Я нахилилась, щоб потиснути руку жінки, що сиділа поруч із ним. На ній була біла водолазка, а її волосся мало такий самий колір. Навіть не уявляю, скільки часу вона витрачає на догляд за цією копицею цукрової вати. «Я лейні», – представилася жінка. Її голос був високим, зовсім дівочим. «Дружина Френка, здається, це вам ми маємо завдячити за наше маленьке воз'єдання». Вона витерла очі вишитою хустинкою. Її ніс був злегка рожевим, немов вона нещодавно плакала. Марго простягнула до мене руку. Отже, виявилося, що Вінсент – брехливий маленький негідник, розповів батькові про наші зустрічі і мою, мою ситуацію. «Так, брехливим маленьким негідником дійсно був я», – підтвердив Вінсент, з'явившись у дверях з підносом. Він виглядав розслабленим і щасливим. «Радюсь знов тебе бачити, Луїзо!» Я кивнула, напівусміхаючись. Бачити так багато людей у цій квартирі було вкрай незвично. Я звикла до тиші, до самотності, до Марго, Діна Мартіна. Тепер тут одразу був Вінсент у своїй картатій сорочці й кроватці від Поласміта – і стацією в руках цей високий чоловік, чиї ноги ледве влазили під журнальний столик, і жінка, яка не припиняла здивовано розлітати вітальню, немов вона ніколи не була в таких місцях. Знаєш, а вони мене здивували, мовила Марго трохи хриплим голосом, немов вони багато розмовляли до того. Вінсент просто прийшов зі словами, що він тут проїздом, а потім двері відчинились трохи ширше. І ой, я не можу. Ти собі не уявляєш, як я здивувалася. Я навіть не встигла одягнутися. Я справді просто забула. Але це був найкращий день. Не знаю, з чого розпочати. Марго простягла руку до сина, і він стиснув її. Його підборіддя злегка тремтіло від емоцій, котрі він стримував. «Ох, це справді було чарівно. Нам стільки усього треба надолужити. Я вірю, що це сам Господь зібрав нас усіх разом». «Що ж, він та Фейсбук», – виправив Вінсент. «Хочеш кави, Луїзо? Там ще залишилося. Я також приніс трохи печива на випадок, якщо Марго захоче їсти». «Вона не стане його їсти», – заявила я, перш ніж встигла зупинити себе. Ой, вона має рацію, я не їм печиво, Вінсенте, Любий. Крім того, те, що ти приніс, ми купуємо для Діна Мартіна. Шоколадна крихта насправді не шоколадна, бачиш? Марго щебетала без зупину. Вона була геть інакшою. Здавалось, вона помолодшала років на десять. тьмяне світло в її очах зникло, змінило на щось м'яке. Жінка балакала й балакала, а її голос був живим і веселим. Я позадкувала до дверей. Що ж? Не хочу вам заважати. Я впевнена, вам є про що поговорити. Марго, покличте мене, якщо знадобиться моя допомога. Я стояла і безглуздо розмахала руками. Було дуже приємно з вами познайомитись. Я дуже за вас рада». «Ми подумали, що буде правильно забрати маму до нас», заявив Френк-молодший. У повітрі зависла коротка тиша. «Куди забрати?» – запитала я. «До Такахо» відповіла Лейні. «Додому!» «Надовго?» – запитала я. Вони поглянули одне на одного. «Я маю на увазі, чи довго вона буде у вас гостювати, щоб знати, скільки речей зібрати в дорогу». Френк молодший досі тримав матір за руку. «Міс Кларк, ми з мамою втратили багато часу. Ми обоє вважаємо, що тепер просто не маємо права гаяти дорогоцінний час. Отже, нам треба якось усе організувати». У його словах я вловила натяк на володіння, немов він ставив мене перед фактом, що має на неї повне право. Я поглянула на Марго, на її ясні безтурботні очі. Саме так підтвердила вона. «Заждіть! Ви хочете поїхати?» – запитала я й одразу ж додала. «Звідси? З цієї квартири?» Вираз обличчя Вінсента був повний співчуття. Він обернувся до батька. «Здається, нам уже час іти, тато», – мовив він. «Усім нам є про що подумати і хвалити багато важливих рішень. Гадаю, Луїзі з бабусі також є про що поговорити. Він злегка торкнувся мого плеча і вийшов з кімнати. У мене було таке відчуття, немо переді мною вибачаються». «Знаєш, а мені здалося, що дружина Френка досить мила, хоча й повністю позбавлена почуття смаку. Бідолашно». У молодості він зустрічався з цілковитими дурепами, якщо вірити моїй мамі. Вона писала мені листи, де їх описувала. Але біла бавовняна водолазка, ти можеш собі уявити цей жах? Біла водолазка. Думка про це видовище, а може швидкість, з якою говорила Марго, викликала в неї напад кашлю. Я принесла склянку води і дочекалася, поки їй стане краще. Після слів Вінсента його батьки підвелися і також пішли. Мені здалося, вони не дуже хотіли полишати Марго. Я сіла у крісло. Я не розумію. Мабуть, усе це здається тобі дуже несподіваним, Луїзо. Це і справді неймовірно, Люба. Ми говорили і говорили, навіть пустили сльозу. Він ані трохи не змінився. Таке відчуття, не би, ніколи не розлучалось. Він такий серйозний, спокійний і дуже милий. Такий самий, як у дитинстві. І дружина його також дуже мила. Але тоді несподівано вони запросили мене переїхати до себе. У мене склалось таке відчуття, що вони обговорювали це перш ніж їхати сюди. І я погодилася. Жінка поглянула на мене. «Ой, ну годі тобі, ми з тобою обидві знаємо, що все це колись усе одно скінчилося б. У двох милях від їхнього дому є чудове місце, куди я зможу переїхати, коли стане геть складно». «Складно?» – прошепотіла я. Лоїзу, заради Бога, тільки не починай знов скиглити. Я мала на увазі, що колись я не зможу робити найелементарніших речей, коли мені стане геть зле. Відверто кажучи, мені здається, що максимум відведений мені із сином – це всього декілька місяців. Мабуть, вони також це розуміють. Інакше й не питали б. Вона видала сухий смішок. Але… «Але я не розумію. Ви самі казали, що ніколи не полишите це місце. Я маю на увазі, що буде з усіма вашими речима. Ви не можете просто поїхати». Жінка поглянула на мене. «Це саме те, що я можу зробити». Вона глибоко зітхнула. І я побачила, як її старі кістляві груди важко підіймаються під м'якою тканиною. Я помираю, Луїзо, я стара жінка, і я не збираюсь старішати ще більше, а мій син, який утратив мене, виявився досить люб'язним, щоб проковтнути свій біль і гордість та простягнути руку. Ти можеш собі уявити? Ти можеш уявити собі людину, котра готова зробити те ж саме для тебе. Я згадала Френка молодшого і те, як він дивився на матір. Їхні крісла притиснуті одне до одного і руки, що міцно трималися. З якого дива я маю залишатися тут хоч секунду й довше, якщо маю можливість провести час із ним. Маю дорогоцінну можливість прокидатися, бачити його за сніданком, балакати про все, що я згаяла, спілкувати з його дітьми, Вінсентом, Любим Вінсентом. «Ти знала, що в нього є брат? Я маю двох онуків. Двох. У будь-якому разі я маю вибачитись перед сином. Ти можеш собі уявити, як це важливо для нього. Я просто маю вибачитися. Ой, Луїзо, можна все життя ображатися і задирати носа, а можна відпустити образи і насолоджуватися дорогоцінним часом, відведеним тобі». Вона взяла мої руки і поклала їх собі на коліна. Отже, це саме те, що я планую вчинити. Але ви не можете, ви не можете просто поїхати. Я розплакалась, я й сама не очікувала. Ой, Люба, дівчинко, я сподівалася, ти не приймеш це так близько до серця. Ну ж, богоді, прошу, ніяких сліз, у мене є прохання. Я витерла носа. Це трохи складно, жінка важко ковтнула. Вони не візьмуть Діна Мартіна. Їм дуже шкода, але у них щось на кшталт алергії. Я хотіла сказати, що вони верзуть нісенітницю і що він має бути зі мною, але якщо відверто, я вже думала про те, що з ним буде після того, як мене не стане. Урешті-решті йому ще жити і жити. Звичайно, набагато довше, ніж мені». Тож я дуже б хотіла, щоб ти взяла його. Здається, ти йому подобаєшся, бо значому, враховуючи те, як ти тягла його за собою у весь цей час, у цього звіра вочевидь велике серце. Я витріщилась на неї крізь сльози. «Ви хочете, щоб я забрала Діна Мартіна?» «Так, хочу». Я поглянула на дрібного собаку, котрий сидів біля її ніг. «Я прошу тебе як свою подругу, якщо, якщо це важливо». «Заради мене». Скануючи бляклими очима мої, стиснувши губи, вона пильно дивилась на мене. Моє обличчя скривилось. Я раділа за неї, але моє серце було розбито, бо це означало, що я її втрачу. Я не хотіла знову бути одна. «Так, візьмеш?» «Звісно». Я знову розплакалася. Марго з полегшенням опустилася. Ох, я знала, що ти погодишся. Я знала, і я знаю, що ти про нього подбаєш. Вона всміхнулася, вперше не дорікаючи мене за сльози, і, нахилившись уперед, взяла мене за руку. Ти хороша людина. За два тижні вони приїхали, щоб забрати її. Мені цей поспіх здався трохи непристойним, але, мабуть, ніхто з нас не знав, скільки їй залишилося. Френк молодший погасив усі борги. Цей жест здається менш альтруїстичним, якщо усвідомлювати те, що він зрештою успадкує цю квартиру замість містера Овіця. Але Марго вирішила вбачати в цьому лише акт любові, і я не мала причин не підтримати її. Він, вочевидь, був щасливий знов віднайти материнське тепло. Пара невпинно клопотала над нею, перевіряючи, чи все гаразд, чи є в неї всі необхідні ліки, чи вона не надто втомлена, чи слабка, чи їй не зле, чи не хочеться води, аж поки жінка не плескала в долоні і не починала жартівливо сварити їх. Але вона стала геть іншою. Увесь цей час вона майже не припиняла говорити про нього. Моїм же завданням було доглядати квартиру до, як наказав Френк-молодший, невизначеного моменту в найближчому майбутньому. Гадаю, це означало смерть Марго, але ніхто не промовляв це вголос. Мабуть, ріалтор сказав йому, що ніхто не захоче орендувати квартиру в такому районі. До того ж, це було б трохи непристойно, враховуючи, що момент у найближчому майбутньому – Поки не настав. Тож я отримала роль тимчасового доглядача. Марго декілька разів підкреслила, що це допоможе Діну Мартіну краще пристосуватись до своєї нової ситуації. Хоча я не впевнена, що психологічний стан собаки посідав одне з перших місць у списку пріоритетів Френка Молодшого. Вона взяла з собою лише дві валізи, а в дорогу вдягла один зі своїх улюблених костюмів – пічак, букле і спідницю та капелюшок таблетку в тон. Я додала акцент, обвивши її до болю кисляву тонку шию північно синім шарфом від Сентлорана, а фінальним штрихом стали бірюзові, кабошнові, сережки. Я хвилювалася, чи їй не стане жарко, але останнім часом жінка стала геть хитхою, а тому скаржилась на холод навіть у найтепліші дні. Я стояла на тротуарі, тримала Діна Мартіна в руках, поки син та онук Марго керували процесом завантаження її речей до машини. Марго перевірила, чи вони склали її скриньки з прикрасами. Вона хотіла подарувати найцінніше дружині Френка-молодшого, а також Вінсенту на той випадок, якщо він вирішить одружитись. А потім, в задоволена, жінка повільно підійшла до мене і важко оперлася на свою палицю». «А тепер, Люба, я залишила тобі листа з усіма інструкціями. Я не казала Ашокові, що їду. Не хочу метушні, але я залишила дещо для нього на кухні. Я буду вдячна, якщо ти це йому передаси, коли ми поїдемо». Я кивнула. «В окремому листі я написала все, що потрібно Діну Мартіну. Дуже важливо, щоб ти підлаштовувалася під його звичний розпорядок дня. Йому зручно саме так». «Вам нема про що турбуватись. Я подбаю про те, щоб він був щасливий». «І жодної печінки. Він її просто обожнює, але потім його нудить. Жодної печінки». Марго закашилась, мабуть, від утоми і перевела дух. Вона оперлася на палицю і, затулившись від сонця долонею, підвела погляд на будівлю, що була для неї домівкою більш ніж половину століття. Заті обернулася і поглянула на центральний парк, на цей пейзаж, котрий належав їй так довго. Франк Молокши покликав її з машини, нахилившись трохи ближче до керма, щоб краще нас бачити. Його дружина стояла біля пасажирських дверей, у Кітній вітрівці Її руки були схвильовано стиснуті разом Вона вочевидь не належала до жінок Які люблять велике місто Мамо Секунду Дякую, Любий Марго підійшла просто до мене Вона простягнула руку до собаки Котрого я тримала на руках Три-чотири рази вона погладила його голову Тонкими мармуровими пальцями Ти хороший хлопчик Чи не так, Діне Мартіне? Ніжно мовила вона «Дуже хороший хлопчик!» Собака пильно дивився на хазяйку. «Ти справді найгарніший песик!» Її голос здригнувся на останньому слові. Він лизнув долоню жінки, а вона нахилилася і поцілувала його зморшкуватий лоб. Заплющила очі і міцно притиснула губи до нього і стояла, аж поки пес не почав опиратися. Її обличчя мить перекосилось. «Я... я можу привозити його до вас в гості!» Вона востаннє, заплющивши очі, притиснулася до нього обличчям, забувши про шум і рух, і людей довкола. «Ви чуєте, що я кажу, Марго? Коли ви там влаштуєтесь, ми можемо сідати на потяг і...» Вона випросталася і відкрила очі, на мить поглянувши вниз. «Ні, дякую». Перш ніж я встигла заперечити, вона відвернулася. «А тепер зведи його на прогулянку. Прошу, Люба. Я не хочу, щоб він дивився, як я їду». Її син вийшов з машини і тепер просто чекав на тротуарі. Він запропонував їй руку, але жінка відмахнулася. Мені здалося, що вона змахує сльози, але було складно сказати, бо через власні сльози я майже нічого не бачила. «Дякую, Марго», – вигукнула я. «За все». Жінка, стиснувши губи, похитала головою. «А тепер іди, прошу, Люба». Її син пішов їй на зустріч, і жінка вирушила до машини. Я не знаю, що сталося потім, бо я опустила Діна Мартіна на тротуар, і як вона виліла, рушила до центрального парку. Моя голова була опущена, я ігнорувала здивовані погляди перехожих, котрі, напевне, гадали, чому дівчина у фіолетових блискучих шортах і фіолетовому шовковому бомбері відкрито плачував об 11 годині ранку. Я гуляла довго, аж доки маленькі ніжки Діна Мартіна не втомилися, а тоді, коли він зупинився біля ставку азалії, вивеливши свій крихітний рожевий язичок, я знову прослізилася і важко зітхнула, намагаючись тримати черговий схлип. Я ніколи особливо не любила тварин, але раптом усвідомила, що зануривши обличчя у м'яке тільце іншої істоти, можна віднайти втіху, віднайти розраду у всіх дрібних турботах заради неї. «Місіс Девіт у відпустці?» Коли я, опустивши голову, затоливши обличчя блакитними окулярами, увійшла до вестибюля, а Шок стояв за своїм столом. Я не була готова сказати йому. «Так, вона ніколи не просила мене скасовувати передплату на свої газети. Мабуть, треба за це діло взятися». Він похитав головою, потягнувшись по журнал. «Ти знаєш, коли вона повертається?» «Дай мені хвилинку». Я повільно піднялася сходами, тримаючись нерухомого собаку в руках, немов він боявся, що його знов примусять ходити, а тоді ввійшла до квартири. У приміщенні панувала мертва тиша, пронизана відсутністю Марго, а в теплому повітрі повільно осідав пил. Так не було навіть, коли вона лежала в лікарні. Уже через декілька місяців хтось інший заселиться в цю квартиру, зірве шпалера з 1960-х, викине меблі з темного скла. Вона стане геть іншою, геть новою. Вона стане притулком для зайнятих бізнесменів чи страшенно багатої родини з маленькими дітьми. Одна лише думка про це позбавляла мене будь-яких почуттів. Я налила Діну Мартіну води і дала жменю корму, а потім почала повільно блукати квартирою, розглядаючи всі ці речі, капелюхи цілі сележі спогадів. Я вирішила, що не буду думати про сумне, і думатиму тільки про радість на обличчі старої, від можливості провести залишок днів із єдиною дитиною. Коли я бачила, як світяться її очі, змінюються втомлені риси обличчя, у мене теплішало на серці. Я подумала про всі їхні втрачені цінності, про те, як їй, мабуть, було складно жити з цим болем. Марго Девід, королева стилю, модний редактор, жінка, що випереджала сам час, побудувала стіну, милу, строкату, різнокольорову стіну, щоб довести собі, що все це було того варте. Коли ж син повернувся, вона без зайвих думок знесла те, що побудувала. Трохи пізніше, коли мої ридання стихли до періодичного гикання, я взяла перший конверт зі столу, відкрили його. Лист був написаний гарним, витонченим почерком, котрий нагадував про ті часи, коли дітей оцінювала саме за ним. Як жінка й обіцяла, вона детально розписала раціон дрібного песика, усі його ветеринарні потреби, щеплення, профілактику протибліг і глистів. Вона детально описала, де знайти його зимові пальта, на дощ, вітер і сніг, а а також його улюблений шампунь. Як виявилося, йому також необхідні чистка зубів, і я поморщилася випорожнення анальних залоз. Коли вона попросила мене взяти тебе, то не попереджала про все, що чекатиме на мене, мовила я песику, і він відповів мені співчутливим супінням. Тоді вона докладно описала, куди відіслати пакунки, додала контактні деталі пакувальної компанії. Дещо мало залишитись у її кімнаті, а тому я мала причепити до дверей записку з написом «Не заходити». Їй було все одно щодо меблів, світильників і штор. У конверті лежали візитівки її сина і невістки, на випадок, якщо я хочу зв'язатися з ними для подальшого уточнення. А тепер до найважливішого. Луїзо, я так і не подякувала тобі за те, що ти знайшла Вінсента. Твій акт непокори приніс мені стільки щастя, що я просто не можу не подякувати тобі. Дякую за те, що подбала про Діна Мартіна. Є небагато людей, яким я довірила б своє коханнячко, але тобі я довіряю. Луїзо... «Ти справжній скарб. Ти завжди була надто обережна і не розповідала мені, що насправді сталося у тій божевільній родині по сусідству, але не дозволяй їм загасити свій вогонь». «Ти смілива, прекрасна, надзвичайно добра маленька істота. І я завжди буду вдячна, що мені пощастило знайти те, що вони втратили. Дякую. На знак подяки я хочу запропонувати тобі свій гардероб. Усім іншим, за винятком, мабуть, твоїх подруг із того огидного магазину, зде залося б купою сміття. Я це добре розумію, але ти вбачаєш в моїх речах те саме, що вбачаю я». Роби з ними все, що забажаєш. Залиш собі, продай або що. Але я не сумніваюсь у тому, що ти віднайдеш у них щастя. Ось що я думаю. Хоча чудово розумію, що нікого не хвилює думка старої жінки. Відкрий своє агентство. Здай їх в оренду або продай. Здається, ті дівчата знають, як вичавити з них грошенят. Що ж, здається, це може стати ідеальною кар'єрою для тебе. Там має бути достатньо грошей для того, щоб ти відкрила свою справу. Хоча, звісно, у тебе можуть бути геть інші плани на майбутнє, набагато краще. Ти даси мені знати, що вирішиш. У будь-якому разі, дорога сусідка, я з нетерпінням чекатиму новин. Будь ласка, поцілуй того собаку за мене. Я вже страшенно за ним сумую. З найкращими побажаннями, Марго. Я поклала конверт на стіл і ще довго і нерухомо сиділа, а потім пішла до гардеробної Марго, стала розглядати вішаки, вбрання за вбранням. Агентство одягу я не знала нічогісненько ні про бізнес, ані про оренду приміщень і роботу з клієнтами. Я жила у місті з незбагненними правилами, не мала постійної адреси мешкання, зізнала невдачі в кожному ділі, котре пробувала, з якого дива Марго раптом повірила в те, що я змогла б створити абсолютно нове підприємство. Я пробіглася пальцями по північно-синьому оксамитовому рукаву, дістала потрібний вішак. «Галстон» – комбінезон із глибоким декольте і сітчастими вставками. Я обережно повісила його на місце, дістала сукню, білу з англійською вишивкою і оборками на спідниці. Я приголомшена і збентежена усвідомила, що це лише перша рейка. Я тільки почала перетравлювати відповідальність за володіння собакою. Що мені робити з трьома кімнатами забитим одягом? Увесь вечір я сиділа вдома і дивилася коло фортуни. Я доїла смажену курку, яку готувала для її останньої вечері. Я підозрюю, що вона потайки згодувала усе собаці. Я не чула, що казала Ванна Вайт, не викрикувала літери, не вгадувала слова. Я сиділа і думала про слова Марго, міркувала про те, якою вона мене бачила. Ким урешті-решт була Луїза Кларк? Якийсь час я була і дочкою, і сестрою, і своєрідною сурогатною матір'ю. Я була жінкою, яка дбає про інших, але гадки не має, як подбати про себе. Поки блискуче колесо крутилося у мене перед очима, я намагалась зрозуміти, чого насправді хочу, і не думати про очікування інших. Я пригадала слова Віла – не треба гнатись за примарним ідеальним життям, треба жити власною мрією. Проблема в тому, що я й гадки не мала про що мрію». Це наштовхнуло мене на думку про Агнес із квартири навпроти: жінку, яка намагалася переконати всіх довкола у тому, що любить своє нове життя, хоча насправді так і не змогла відпустити те, що залишила позаду. Я також подумала про сестру, яка стала щасливою тільки після того, як зрозуміла, ким насправді є, про те, як легко вона довірилась любові, про маму, яка так самовіддано піклувалася про інших, що, тепер, ставши вільною, не знала, куди себе подіти. Я Подумала про трьох чоловіків, котрих любила, як кожен із них вплинув на мене, або ж намагався зробити це. Віл безумовно залишив відбиток у моєму серці. Раніше я дивилась на все через призму того, чого він бажав для мене. Я б змінилася заради тебе, Віле, але тепер я зрозуміла, ти вже це знав. Живи сміливо, Кларк. Нехай щастить!» Вигукнула ведуча колесо Фортуни, закрутила колесо. У цей момент я усвідомила, чого мені насправді хочеться. Наступні три дні я провела, розбираючи гардероб Марго, сортуючи одяг по секціях – Цілих шість різних десятиліть, а потім на три окремі – повсякденне, вечірнє та для особливих випадків. Я відклала все, що потребувала невеличкого ремонту. З відсутніми гудзиками, порваним мережем, крихітними дірочками, дивуючись, як Марго вдалося вберегти речі від молі та взагалі зберегти такий ідеальний стан. не трохи не розтягнуті, ідеально випрасовані. Я приклала до себе різні вбрання. Приміряла, знімала пластикові чехли, мохаючи й ахаючи від захоплення, що вочевидь насторожувала Діна Мартіна. Пес піднімав вуха, а потім розчаровано йшов геть. Я вирушила до бібліотеки і провела там півдня в пошуках інформації про те, як відкрити малий бізнес, про податки, гранти, документи, роздрукувала купу матеріалу, який складала до теки, що зростала з кожним днем. Тоді я взяла Діна Мартіна вирушила до вінтажного магазину, щоб розпитати дівчат про найкращі хімчистки, а також про галантерейників, у яких можна придбати шовкову тканину для підкладки. Вони були шоковані, коли дізнались про подарунок Марго. «Ми можемо викупити все й одразу», – задумливо мовила Лідія, випустивши кільце диму вгору. «Я маю на увазі на таку справу, можна було б взяти кредит у банку чи не так? Ми б добре тобі заплатили, вистачило б на оренду непоганого приміщення». Нами цікавилась ця телекомпанія з Німеччини. Вони хочуть зняти серіал на цілих 24 серії. У ньому братимуть участь одразу декілька поколінь і... «Дякую, але я ще не вирішила, що робити з усім цим», – перебила я, намагаючись не помічати, як витягнулося їхнє обличчя. «Мені хотілося захистити ці речі. Я нахилилася і оперлася на касову стійку. Але в мене є інша ідея». Наступного ранку, коли я приміряла лавандовий брючний костюм Джуді з 1970-х від Озі Кларка, щоб перевірити, чи немає на нього порваних швів або маленьких дірочок, у двері подзвонили. «Завжди я шоку! Одну секунду! Зараз собаку візьму!» – гукнула я, підхопивши песика на руки, коли він люто загавкав у двері. Переді мною стояв Майкл. «Привіт!» – холодно кивнула я, коли оговталась від шоку. «Якісь проблеми?» Він з усіх сил намагався не дивитись на мої вбрання. «Тебе хоче бачити, містер Гопнік?» «Я тут законно. Місіс Девід сама запросила мене залишитись. Це тут ні до чого. Відверто кажучи, я не знаю, про що він хоче поговорити, але він дуже хотів тебе бачити. Я не хочу говорити з ним, Майкле, але все одно дякую. Я хотіла зачинити двері, але він устромив ногу в прохід. Я поглянула донизу». Дін Мартін тихо загарчав. «Луїзо, ти ж знаєш, який він. Він сказав мені не здаватися, поки ти не погодишся. Скажи, щоб він сам пройшовся коридором. Не так уже це й далеко». Майкл перейшов на шепіт. «Він не хоче бачити тебе тут. Він хоче бачити тебе у своєму офісі. вічнавіч". віч». Майкл виглядав незвично незручно, немов людина, котра колись була твоїм найкращим другом, а потім кинула тебе, як гарячий камінь. Передай йому, що я, може, підійду трохи пізніше, нам із Діном Мартіном треба прогулятися. Він не ворушився. Що? Він дивився благальним поглядом машина вже чекає. Я взяла з собою Діна Мартіна. Він відвертав мене від неясного почуття тривоги. Ми зайшли до лімузину, Майкл сів поруч зі мною, а Дін Мартін зиркав на нього і водночас на спинку сидіння водія. Я мовчки міркувала, що ж містер Гопнік задумав цього разу. Якби він вирішив висунути звинувачення, він скоріш відправив би за мною поліцію, а не свою машину. Він навмисно дочекався, поки Марго поїде... Може він придумав, у чому ще можна мене звинуватити. Я подумала про Стівена Ліпкота, тесна вагітність. Що як він вирішить запитати, що я про це знаю? Він завжди казав, що я не вмію приховувати емоцій. Я стала подумки репетирувати фразу «Я нічого не знаю». А коли Майкл різко поглянув на мене, то усвідомила, що почала говорити це в голос. Нас висадили біля величезної скляної будівлі. Чоловік бадьоро рушив величезним мармуровим вестибюлем, але я відмовилася прискорити крок і навіть дозвола Діну Мартіну неспішно дріботіти поруч, незважаючи на роздратування Майкла. Взявши в охоронця перепустку, Майкл вручив її мені і показав на окремий ліфт у кінці вестибюля. Містер Гопнік був надто важливою людиною, щоб їздити вгору і вниз із рештою працівників. Ми піднялися на 46-й поверх. Ліфт нісся з такою швидкістю, що в мене очі вилізли з орбіт, геть як у Діна Мартіна. Виходячи в тихе офісне приміщення, мені довелося приховувати тремтіння в ногах. Секретарка, одягнена з голочки, бездоганний костюм і туфлі на шпильці, здивовано втупилась на мене. Гадаю, тут не часто з'являються жінки, одягнені в брючній костюми з 1970-х років, від Озі Кларка, з червоним атласним оздобленням і з маленькими сердитими песиками на руках. Слідом за Майклом я прийшла до наступного офісу, побачила ще одну жінку, також одягнену з голочки. Місіс Кларк прийшла побачити містера Гопніка Діано, мов він. Вона кивнула, підняла слухавку і щось у неї прибурмотіла. «Він чекає на вас», – злегка всміхнувшись, сказала Діана. Майкл указав рукою на двері. «Ти хочеш, щоб я потримав собаку?» – запитав він. Вочевидь, він відчайдушно хотів, щоб я не тягнула пса з собою. «Ні, дякую», – відповіла я, притиснувши Діна Мартіна до себе. Двері відчинилися, і я побачила Леонарда Гопніка в сорочці. «Дякую, що погодилась зустрітись зі мною», – мовив він, зачинивши за собою двері. Він жестом указав на крісло біля свого столу, а сам повільно повернувся на своє місце. Я помітила, що чоловік кульгає і подумала, що нато нові доводиться з ним робити. Він завжди був надто обережний, щоб це зі мною. Я промовчала. Він важко опустився у своє крісло. Я помітила його в тому... Дорога засмага була не в змозі приховати темні кола під його очима і випрямити зморшки обабіч. «Ти надто серйозно ставишся до своїх обов'язків», – сказав він, указуючи на собаку. «Як і завжди», – мовила я, і помітила, як він кивнув, немов погоджуючи із моїми словами. Тоді він нахилився вперед і щепив пальці. «У мене рідко таке буває, що мені бракує слів, Луїзо, але боюся, що саме зараз так і є». Я дізнався дещо два дні тому. Дещо, що мене вразило. Він поглянув на мене, я стійко дивилась на нього, зберігаючи нейтральний вирос обличчям. У моєї дочки Табіти виникли підозри стосовно дечого, тому вона найняла приватного детектива. Я знаю, це не дуже гарно, все ж таки ми сім'я і зазвичай не займаємося таким... Але коли вона розповіла мені, що відшукав той джентльмен, я не зміг просто проігнорувати це. Я поговорив з Агнес, і вона все мені розповіла. Я чекала. Про дитину. "О", мовила я. Він зітхнув. У ході наших достатньо широких дискусій вона також пояснила ту ситуацію з піаніно, заради якого «Тобі настільки я розумію» довелося потроху знімати гроші в найближчому банкоматі. «Так, містер Агопнік», – сказала я. Він опустив голову, немов до останнього сподівався, що я заперечуватиму, скажу, що все це дурниці і приватний детектив вирзані синітницю. Нарешті він утомлено відкинувся на спинку крісла. «Ми неправильно з тобою вчинили, Луїзо». «Я не крадійка, містере Гопнік». «Вочевидно, що ні. І все ж із почуття вірності до моєї дружини ти була готова дозволити мені повірити у протилежне». «Я не могла зрозуміти, сварить він мене чи хвалить. Здавалося, у мене не було вибору». «О, ні, вибір був. У тебе був вибір». Певний час ми просто сиділи й мовчали в прохолодному офісі. Він постукав по столу пальцями. «Луїзо, я цілу ніч думав, як виправити цю ситуацію. Я б хотів зробити тобі пропозицію». Я мовчки слухала. «Я хочу повернути тобі роботу. Звісно, на більш вигідних умовах. Довша відпустка, підвищення зарплатні, багато переваг. Якщо ти захочеш жити окремо, ми можемо організувати проживання поблизу. Роботу? Агнес так і не вдалося знайти тобі заміну. Ти більш ніж довела свою добропорядність. І я безмірно вдячний тобі за твою вірність і подальшу обережність. Дівчина, яку найняла Агнес після тебе, була... Ну, вона була іншою. Вона не сподобалась Агнес, а ти для неї була подругою. Я поглянула на собаку. Він поглянув на мене. Здавалося, його не вразила така пропозиція. «Містер Гопнік, це дуже приємно, але, гадаю, я більш не зможу працювати асистенткою Агнес. Є інші посади, наприклад, в організації мого розпорядку. Я розумію, що в тебе поки що немає іншої роботи». «Хто вам таке сказав?» «У моєму будинку ніщо не проходить повз мене, Луїзо. Принаймні, зазвичай». Він криво посміхнувся. «Послухай, у нас є вакансії у відділі маркетингу і в адміністративних відділах. Я можу попрохати кадровий відділ організувати для тебе навчання. Або ж, якщо тебе це зацікавить, я був би готовий створити посаду моєї філантропічної правої руки. Що скажеш?» Він відкинувся на спинку крісла, вільно тримаючи у руці ручку з чорного дерева. «Я уявила картину свого альтернативного життя». Я вдягнена у костюм, кожного дня прямую до офісу на роботу. Луїза Кларк, котра заробляє великі гроші і може собі дозволити проживання у будь-якому районі цього міста. Справжня жителька Нью-Йорку, котра вперше в житті ні за ким не доглядає, а просто йде вперед, на зустріч безмежному небу. Це було б зовсім нове життя – влучний постріл у мішень під назвою «Американська мрія». Якби мною пишалися батьки, коли б я погодилася – а тоді подумала про брудний склад у центрі міста, до країв заповнений старим одягом. Знову ж таки, містере гопник. мені дуже приємно, але ні. Вираз його обличчя пожорсткішав. Отже, ти хочеш грошей? Я кліпнула очима. Ми живемо у сутяжницькому суспільстві, Луїза. Я усвідомлюю те, що ти володієш конфіденційною інформацією про мою родину. Якщо тобі потрібні гроші, ми можемо це обговорити. Я можу залучити адвоката до нашої розмови. Він нахилився і натиснув кнопку на телефоні. Діана, чи не могла б ти... Саме в цей момент я підскочила на ноги. Тоді обережно поставила Діна Мартіна на підлогу. Містери Гопнік. «Мені не потрібні ваші гроші. Якби я хотіла з вами судитися або отримати гроші за мовчання, я зробила б це багато тижнів тому, коли ви залишили мене без роботи і даху над головою. Ви помиляєтесь у мені тепер, так само, як помилилися й тоді. А тепер я хочу піти». Чоловік прибрав палець з телефоном. «Прошу, присядь. Я не хотів тебе образити», – він указав на крісло. «Прошу тебе, Луїзо, я маю вирішити це питання». Він не довіряв мені. У цей момент я усвідомила, що містер Гопнік живе у світі, де гроші та статус цінуються набагато більше, аніж будь-що інше. Цій людині здавалось немислимим те, що хтось може втратити можливість отримати вигоду. «Ви хочете, щоб я щось підписала?» – холоднокровно пропустила я. «Я хочу знати твою ціну». І тоді мене осінило. Можливо, у мене й була своя ціна. Я знову присіла і все розповіла йому. І ось тоді, вперше за дев'ять місяців, протягом яких ми знайомі, я побачила подив на його обличчі. Це те, чого ти хочеш? Це те, чого я хочу. І мені начекати, як ви це зробите. Він відкинувся у кріслі і закинув руки за голову, подивився вбік. Трохи поміркував, а потім знов поглянув на мене. «Було б набагато простіше, якби ти просто повернулась до нас, Луїза Кларк», – зауважив чоловік. А тоді він усміхнувся уперше за нашу зустріч і нахилився вперед, щоб потиснути мою руку. «Лист для тебе», – повідомив Ашок, побачивши мене у вестибюлі. Містер гобнік доручив водієві відвести мене додому, але я попрохала зупинитись декількома кварталами раніше, щоб Дін Мартів трохи розім'яв ніжки. Я все ще тремтіла від такої зустрічі. Я почувалась легкою, піднесеною, здатною на все. А Шокові довелося кликати мене двічі, перш ніж я почула його слова. Для мене. Я поглянула на адресу окрім моїх батьків, ніхто не знав, де я живу а мама любила писати електронні листи, у котрих повідомляла, що не діслала паперового, щоб я чекала на нього. Я кинулася нагору, дала Діну Мартіну води, сівши, відкрила конверта. Почерк був незнайомим, тому я перегорнула аркош. На дешевому папері посеред рядків, написаних чорним чорнилом, віднілися перекреслення, немов авторові довелося нелегко. Сем.